De ce regina nopților? De ce regina nopților e tristă întotdeauna? Au nu știți voi că mii de ani sunt azi de când moare luna? Că cerul mândru și deschis, ce stelele și Nu e și el decât un vis al liniștei celei eterne? Că prin a haosului văi, plutind în voia sorții, Revarsă asupra lumii întregi,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 Lumina.